Juguant tot sol a sol. Bueno, no. Sí? Ara, escoltau bé, vostedes, escoltau bé, sí, molt bé. Sí, pues, sí, ara... escolta molt bé. Super. Sí? Sí. sí? Sí? Idò. Sí. Estaven yeah. cantant, de... li agrada aquesta cançó? Sí, ah? molt, molt, molt, molt. Molt bé. Per a que molt. Escolteu, no ens posem, mm. no posem molt a prop perquè no reixinem, va? Això, això, això, això, això ho hem d'evitar. Fa mal a Però tampoc molt... No, així. Va, a, a aquesta distància així. molt bé. Aquesta distància molt bé. A Sí. Va. Així. Perfecte, perfecte. Un, dos, rovando. I dos, chicos. L'agrada aquesta cançó. Sí. molt bé. I ara fa 3 minuts enxerrat com un grup de, de savis.? Sí. Eh? L'hem denominat savis, aquest grup. I a vosdes també. Sí. Sí, perquè jo, jo crec que ho som sí? Sí. I ara tenim el ple d'estar en quatre savis més. Que jo m'agradaria que aquests savis me diguessin d'on venen. I el nom. Podem començar com vos. Jo vinc del Col·legi Públic de Pràctiques sí. i m'enam Carlos. Carlos, de Col·legi Públic de, sí. de, de Pràctiques. Jo també venc de Pràctiques i m'ho dic Toni. Toni. Uh, I tu? Uh. Jo vinc... Des Pons i m'ha dit Martina Martina i? Jo venc de l'escola de pràctiques i m'ha dit Núria Ah, molt bé Núria, Martina, Toni i Carlos Sí, sí. Benvinguts Jo sóc Samir sí. i el meu company eh, en Jordi mm? que nosaltres som de Radio Tortuga i volem xerrar quatre cosetes amb vostès mm? Estan d'acord Sí. Molt bé. Sí. Abans de tots, veig que duem una camiseta verd. Sí. Jo mm -hmm. no. No? Ah, no? No, és rosa. Sí. Les agrada el verd. Sí. Sí. Sí. sí. Ara que xerrem que venen de l'escola, de l'escola de pràctica, d'espont i de diferents escola, que també no estan escoltant molt de nens i pares i mares i professors d'altres escoles, què és es l'escola per a vostedes? Uh, en Carla. És un lloc on anem a aprendre sí. i també a divertir-nos amb els amics, a conèixer coses noves sí. i a jugar amb els amics. Ah, molt bé. Uh, en Toni? També és un edifici per aprendre. Un edifici per aprendre. Núria? Jo dic el mateix que en Carlos. Dic el mateix que en Carlos, em sembla molt bé. I Martina? Jo també. també. Diu el mateix que en Carlo o que en Núria? Sí. Quins? <laughs> que tothom, Núria. Martina, no? Molt bé, me sembla molt bé I, I les agrada escola. Sí, sí? Sí, sí. Molt. Sí? Mm? sí molt Bueno, hi ha sí. pica d'un sí. poc de peres a anar sí? Costa aixecar-se sí. Sobre Sobretot Els dilluns. Dilluns. El dilluns Sí, el dilluns sí. que vens el cap de setmana Ah, per el cap de setmana, per què? Fa molt de trull el cap de setmana Sí, sí? sí bueno, anem a dormir Se'n van, ah? Eh? Dormir Ah, doncs ja ho saben. Dominga, una mica més pres. I n'hi ha qualsevol cosa que no les agrada a escola. A veure, uh, Martina. Que la Martina és la primera que ha aixecat mà? Me'n donen veure... coses que ja sabem. Ah, és a dir, que n'hi ha coses que ja ho sabeu i li donen aquestes coses. I això no t'hi agrada? No. Val. I Toni? Que els... A vegades els nens sí. uh, xerren i no deixen escoltar els que volen escoltar la professora. Sí, és veritat. Sí. Eh, Núria? I... Quan tu vols escoltar la professora, sí. els eh, que xeren no les pots escoltar. Ja, clar, I... el mateix. Anton, que també ja ha pica, te quedes castigat sí. perquè has parlat i per culpa d'uns. Ah. I també hi ha una altra cosa que no m'agrada de la escola, que... Sí per exemple avui han vengut en dos plats sencers de menjars valla. de berenars que s'havien trobat en els fems oh, que no s'ho han menjat? No. No. Oh, no això molt greu eh? per exemple madalena sensobril oh, platans sencers bocates que només li han pegat una mossegada a bocades sencers Martina? Jo avui m'he menjat tot el meu berenar i una barra de que sobraven dels berenars saludables. També? Sencera. I què és el berenar saludable? La... Que hi ha no el donen berenar i sí? els apunten perquè li donin berenar de l'escola. Ah, i això se diu berenar saludable. Ah. I a vegada també te donen. Ahà, molt bé. Avui m'he menjat una barra sencera ah, Una barra sencera? Sí I, el... <laughs> I... això no t'agrada a aquesta escola? No, perquè hi ha gent que passa fam i que hi hagi molt, des... molt de veren estudiats. En... No, no està bé, clar uh, Núria, volia dir qualque cosa? No, no? I Toni? Jo ja, jo ja ho he dit que, okay. que, quan, que quan es menxarren no deixen d'escoltar, nosaltres ni que van escoltar la professora. I vosaltres sabeu qui comana s'escola. Sí. Ah. Núria. El director. El director. Sí? I la cap d'estudi. I la cap d'estudi. I ho coneixeu? Sí. sí. sí? sí. Uh, Martínez? La cap d'estudi. La cap d'estudi. Mm? Sí, Toni? El director i la cap d'estudi. director i la cap d'estudi. Si vostè és ustedes fóssim els director. què farien? En s'escola. A veure... Ai, ai, ai, això... venga, Carlo. Um... Posaria més professors. Posaria més professors, això és... és... important. No té gent. ha molt de nits en s'esclasse. Ses... En s'esclasse n'hi ha bueno, molt de nits. Bueno, en els curs de la Núria, sí, per, per exemple... exemple? Hi ha ja tres classes, són certes, tres classes. Tres classes juntes. A què més? Na Núria, què faria si fos directora? Posaria més mestres. Més mestres. Posaries una directora simpàtica o antipàtica? Simpàtica. Okay? Ah, ja deia jo, sí, ja tenia pinta de que seria simpàtica. I a més de posar més mestres, faries alguna cosa més? Faries com dona, que no, que no volia castigar ningú? O tu sí que castigaries? Sí. No, jo no castigaria. Clar, si ets una diutera simpàtica, no castigaries. I na Martina? Jo tampoc castigaria. No? no? Posaries més professors? Sí. Canviaries les assignatures? Sí. Sí? Sí. Ui, sí. pensava que diries que no. <ríe> I si sí, quines, quines vols posar de noves? O quines vols llevar? Ja que se canvies d'hora de l'escola. Ah, els horaris, les assignatures. I llavors què vols, entrar més tard? Que al nens s'entrin més tard o entrin més prest? Sortim més tard, sortim més prest. Què canviaríem sortim aquí? Sortim més tard. Sortim més tard? O sigui, està més més temps estudiant? Sí. Ah, molt bé, molt bé. Així aprendríeu més coses. Això és segur. I per aquí al fons? <laughs> que m'estan demanant. Ell primer i després aniràs tu. Ja tens per tots. Jo no castigaria, però però xerraria amb els nens. No tu series un director dialogant. Que, no? Els duries al teu despatx, xerraries amb ells... Així m'agrada, de ser tots. I tu? Jo intentaria no castigar, però si fan una cosa molt dolenta i ja li he avisat molt de pics, abans de castigar avisaria. Si ja li he avisat molt de pics, ja els castigaria perquè els hi deixen fent... Mm. I quins càstigs? Els càstigs que hi ha ara creus que són molt massa bèsties? No. Massa fluxos. No. Estan bé els càstigs que hi ha a la teva escola? Sí. Pots posar-me un exemple algun din que hagin castigat? Um, per exemple, uns nens que no escolten a la professora o no s'asseuen bé, doncs pues els posen drets. Ah, i després escolten? Sí. Funciona? Bueno, hi pica, no? ja pica... I si no... Si sempre, no és... per molt que li es faci tret, sempre s'aporten malament. Ah, hi gent. I, i si s'aporten malament tot el temps, els atreuen de fora. Uf, això ja és molt. Sí, a la meva, a la meva època també ho feien. <ríe> fora de classe. N'hi ha, ha escoles que no n'hi ha càstig. Ho sabíeu? Sí. No. no. No. Ja sí. Ja sí? no. Na Martina, sí si ho sap, sap qual és? Quales són? Sassa escola? No en record. no te recordes, però n'hi ha escoles on no hi ha càstig. Per molt que et apartis malament, perquè sempre eh, els professors estan xerrant dels nins i l'ajuden perquè no hi ha càstig. castig. Treballa en bé perquè no hi ha càstig. I si un nin que se porta de malament, a lo millor necessita ajuda per portar-se millor. Però a la nostra classe també hi sí. ha ja... Professores que els ajuden sí. en els nins sí. i s'adoeixen I, I, I és impossible ajudar-los. Fins i tot, nosaltres mateixos ajudam els nins que més lis costen. Sí. I és, per exemple, un, un dia un, un amic meu va ajudar sí. un nen sí. i aquell nen li va pegar. Ah. Li va intentar ajudar, se va caure, li va dir li va dir "esttàs bé i li va pegar". Mm -hmm. Tony volia dir qualca cosa. No? No. Uh, I la Martina? Uh, jo a vegades ajudo, però també me peguen. Ah, te peguen, també. Ah, I la Núria? No. No? No què? Na... Toni volia dir qualque cosa. Que jo a vegades ajudo a la gent i els m'ajudo a mi clar, clar. I, I a vegades, uh, si un nens no s'està portant bé... Ah, és perquè potser necessiten una altra cosa i qualcú no se l'està donant i potser aquestes coses que necessita la professora no se dona i per això no se porta bé xarra o... i n'hi ha escola que fa amb això Sí, Toni? Perquè també no, no se n'adona la professora perquè el nen no li diu sí. perquè si el nen sí diguéssit s'arreglaria tot Clar, però a, a potser eh, abans em diuen que Feien falta professors a l'escola. Sí. Però fan falta professors per què? Perquè no n'hi ha professores o perquè n'hi ha massa nins. Perquè hi ha massa nens. Sí. No? Posen, posen massa nens a una aula. A una aula. I abans no era així? No. Per exemple, uh, Toni, què cursos fa ara? Quart. Quart. I quan, quan, quan seràs eh, primer? Oh. Te recordes? S'havia en la mateixa quantitat. Ara, ara quanta n'hi ha de, de, de, de companys? Quants? 26. 26. I te recordes eh, en primer o en segons? Més o menys els mateixos, perquè M se i hi ha gent. Ah, sí. Carlos? Jo vaig a la mateixa classe que en Toni i abans sí. n'hi havia 27. Abans havia 27. N'hi havia, havia més? Per bueno, perquè una nina se n'ha anat a viure a un altre país. Ah, d'acord. Vale. Vale, vale. Perquè en la Núria eh, què curs ho fan? I la Martina? Primer. primer clar. I, per, eh, eh, sí? Tots els cursos ja per exemple, primer A i B. I en els cursos de la Núria sempre ha hagut A, B i C. Ah, I hi ha molts. Sí? Sí. I volia, volia dir alguna cosa, Toni? Ah, no? Sí? Sí? sí, Martina? Nosaltres primer vam ser eso... 20, llavor, 21, llavor, 22, i ara primer 23. Ah, ha començat en 20. Clar, i per això és que es necessita un, un, una, un, altre, un altre maestro. Eh? A altres a cada any sí. tenim el nostre professor i a vegades venen practicants. A vegades venen practicants. Sí, Núria. Eh, Martina, perdó. Que nosaltres també... Cada any els duen practicants. Cada any els duen practicants, sí, perquè els practicants han de practicar perquè pots ser professors també. Uh, sí, Toni. La nostra escola se es diu pràctiques perquè venen moltes practicants. Ah, <ríe> <ríe> molt bé. I, Carles, volia dir alguna cosa. No? Que també venen professors de suport. Venen professors de suport també. Ara, jo li volia demanar una cosa. Eh... Uh, Sabeu que, que és un polític? Sí? No. no. I Toni? Un home que diu com s'han de fer les coses. Un home que diu com s'han de fer les coses. Sí? Un home que, go, que, que governa. Un home que governa. Sí? Uh, Martina? Un home que governa. Un home també. que governa sí. també. Sí. O a vegades una dona. Eh? Persones que comenen. D'acord. I ens sabeu dir que algun nom? A veure, Carles. Bausà. Bausà, és un nom. Sí, eh Toni? Rajoy. Rajoy, un altre Na nom. Angela Merkel. Merkel. Uh, sí, Toni? N Obama. Obama, un altre polític. Zapatero. Zapatero, un altre polític. Eh, uh... Martina? Ah. Uh... Uh... Llama, te recuerdo, se te ha natal Sí, ¿y tú? En, en Sarkozy En otro? Sí En Merkel En Merkel Sí, Martina El Papa El Papa <risa> N'hi ha molt de política eh? eh, N'hi ha molt de política Ah, porque no es un política exactamente Pero mana molt Sí, comana molt Y fa política también eh? sí. Fa política también el Papa Sí andit molde politique de de todo el mundo de todo el mundo eso es escuchan molde de esa noticia escuchan esa noticia que escuchans radios a tele o o el yo, sí, es diarios tres ah, yo diarios sí los diarios ¿satel no? Ah, no te agrada no, no. sí Tony satel y a vagans radio a vagans radio cuándo escuchas a radio en el coche. En el coche, cuando condues. Sí. ¿Ya te hay carnet? Cuando ah. conduyes papá. Ah, vale, mamá. el papá. Vale, vale, vale. ¿Sí, Carlos? No, no, no, no, Ah. Y a vegada es en esa radio, ¿escolta? ¿Escolta? ¿Sí? Radio Tortuga. Radio Tortuga. Ah, ah. Muy, bien. Muy, bien, muy bien, Martina. Gracias, gracias. Radio Tortuga es la que está, la radio de todos nosotros, ¿eh? que es la que está emitiendo ahora en directe. És, aquesta és Ràdio Tortuga. I sabeu que... què fan, és polític? A veure, Carla. Mm. Està dur Carla, una mica. Manar. Manar. Sí, Toni? Diuen que s'ha de fer les coses. Com que s'ha de fer les coses. I qualsevol cosa més? Sí, Martina? Sí, si posen aquestes llei o no? Si posen una llei o no? Si la, si la posen o la lleven? I la Núria vol dir coca cosa? Sembla que vol dir coca cosa? Sí? No. no, ara no. Ara no. I, per exemple, què llei posen les polítiques? A veure, a veure... Estil, Estil una llei, sí? A veure, Toni? Posen carreteres, carreteres. Llei de carretera. Sí, Núria? Carril bici. Ah, carril bici, bueno. per ex... Per el carril bici també i el lleven. I a vegada ho lleven també, sí. Això ho fan un polític, a veure. A, veure, a vegada posen els carril bici, però a vegada també ho lleven. Sí. I a vegada n'hi ha molt poc de carril bici. Sabeu per què passa això? Perquè a vegades n'hi ha uns que pensen una cosa i al cap de quatre anys venen nosaltres que pensen una altra. I desfant tot el que fan els anteriors. Què en penseu d'això? Ho trobeu normal? No, no. No, no. no. no ho canviaríeu, això? Molt bé. I la Núria? Pas, eh, sí, Núria, perdó. Els pas de cebre. Els de cebre també ho posen. I Martina? Lo de bortar. Ah, també. Això és una altra llei que ells decideixen si se fa o no se fa. Ells decideixen per les dones. És polític. Està bé? No. No? Per què? Perquè ells tenen el seu cos i poden decidir el que fan amb ell. Ah, molt bé. Les dones decideixen? perquè el cos és d'ella no és polític ah, molt bé molt bé. si decideix ell per al el seu cos perquè ella no poden decidir per el seu cos i tant, clar, té sentit, té sentit. si els polítics poden decidir per ell mateix per què no poden decidir les dones i tant que sí eh? sabeu que aquí nosaltres estem en, un, en una escola de formació que es diu el centro d'estudi de l'esplai eh, on, on estem fent aquesta emissió en directe i aquí a Débora tenim també una altra organització que se llama El Gou. Qualcú la coneix? Sí? Jo hi vaig, al El Ah, vaig al El Gou. Sí. aquí, a Débora. Sí, Carles? Jo també. Ah, també. Jo també. Ah, també, Núria. Ah, pues no jo no hi vaig, però no n'ací. Ah, no vaig? No. Ah, Martina. No. Vol, Martina, què volia dir? Que jo no hi vaig, a El Gou... Pero ¿a dónde se iba? ¿Y dónde quién es? Yo tengo fío. Ya sabía. ¿no? Ah, te he pillado. Había de olvidar, ¿eh? Había de okay. bien, Martina. Pues el centro de estudio, el centro de estudio del SPLAI, eh, es una escuela de formación que forma a jóvenes para hacer monitores de tangible y director de tangible. I aquesta escola és molt molt important. Sabia vostè que té més de 25 anys que aquesta escola de existí? Més de 25 anys que està formant molt de monitor i director de ten llibres para que facin coses amb nens, amb joves i en altres feines i que estudien també unes carreres. Això és el centre de d'estudi, aquí on són els altres. Sí, Toni. Cosme Marinava en el centre de d'estudi. Ah, Sa teva Marina en el centre d'estudi. És monitor i do. Ah, i doncs, sap què és un monitor no, què és un monitor de ten tangibre um... sí? no te'n recordes ara no te'n recordes i Carlo? sí? un monitor de tangibre és una persona que fa moltes coses guapa i que sempre nos ajuda a jugar a riure, a fer, a fer excursions eh? a conèixer sa natura i a conèixer les zones urbanes també. A conèixer monuments, i a conèixer moltes coses. I sobretot, sobretot, el més important que fans els monitor és que no fan riure, perquè són més feliços. Sí, Martina? Uh, na Blanca, sí? a vegades mos contestaria graciosa. Ah, i quin és Na Blanca? La nostra monitora. Sa sa teva monitora, esta, de que de don? De Spawn. Ah, sa professora? Sí. Ah, van. Sí, que no és lo mateix. Bé, eh, emesta parlant de decidir ri de qui són els polítics, de què decideixen cosas, y després la gent quan decideixen coses que no els agrada, la gent surt al carrer i es manifesta. I com que a mi em dóna la sensació que els nins d'abans han anat a moltes manifestacions, vosaltres quatre heu anat també a manifestacions? Sí. sí. sí. Moltes. sí. moltes. Tots quatre. Jo que amb aquesta samarreta ja m'imaginava jo que també havia anat. I vos posava aquesta samarreta quan aneu a Sí. Clar que sí. Veu anar aquella manifestació que era molta, molta, molta, molta molta gent tots vestits de verd? Sí. Quina passada, no? Que anava a de a la rua. Ah, bueno, sí, això, aquesta és una altra, sí. Va ser. Això va ser una desfilada, podríem dir, ah, més que una manifestació. Però va hi un dia que encara hi havia més gent l'any passat i anaven tots de verd. I vosaltres hi éreu, crec, no? Sembla que manifestació. I què vau pensar quan hi éreu allà? Què pensàveu? Vos agradava ser-hi? Sí. Sí. sí. Molt bé. I vareu cridar alguna cosa... Vareu protestar sí. per alguna cosa? Sí. Per què estàveu allà? Martín? Que jo creia que ens faríem cas amb la darrera vegada, però no ens vam fer cas. Encara no han fet cas, no. Doncs no. pues continuarem. Sí. O, no, o ja no fa farta manifestar-se. Sí, sí, sí, sí moltes fa més, fins que ens creguin. Fins que creguin, o que no escoltin. Ja fins que ens creguin. Mm -hmm. Sí. Sí. Carlo, volia dir alguna cosa? No. I a quina altra manifestació han anat? A la rua, a rua. Sí. a la rua, a la rua. I què més? Una vegada jo he vist, ara que me recordo el go, un nens que han sortit per el diari fent una foto i han fet han pintat una cosa. A nosaltres eren vostès? sí ah, són sí. famosos eh? han sortit en el, en el diari jo ho he vist I, ah, i era feien? un hotel un hotel? per què? Feien... volien un hotel? no, no. no feien un hotel i, sí? i van destruir el bosc per fer l'hotel la muntanya la derribaven la muntanya la derribaven i vostès què feien? Pues van fer una pancarta fan ser una pancarta I, i què és una pancarta? Un, com un cartell sí. on poses un, lo que, per lo que vols protestar. Ah, sí? Martina? Uh, una pancarta és un paper com a molt gros de plàstic sí. que escrius coses que no voldries. Com què, per exemple? Com l'educació. Ah, no vols educació. Sí. Ah, sí. Que sí, que no. Sí, Toni? Una pancarta sí? uh, és un cartell on poses la teva opinió. La teva opinió, que és l'opinió de molta gent. Sí. Val. A veure, el temps se'n va, se'n va molt ràpid. Hm? Segurament que la gent que està, està escoltant Voldria també dir qualsevol cosa i demanar-li qualsevol cosa a vostès. Segur, segur. Però, com no és possible, nosaltres li direm coses a aquesta gent. Va? A... Als polítics, per exemple, li... nosaltres, com som savis, volem dir qualsevol cosa als polítics perquè no ho escolti. escoltin. Escoltin. Mm? Què li dirien als polítics? Perquè ho facin bé. A veure, començarem amb la Martina. Sí? que vulguin l'educació que vulguin l'educació sí? i Carlos? que no s'escoltin sí? i que llevin estil perquè ja tenim anglès per alguna cosa i que no ens posin angl... assignatures en anglès en anglès, sí Núria? que ens tornin els dos bés que nos tornin els dos bés que ens han llevat dos bés Ah, molt bé. Antoni. Uh, que si mos posen assignatures en anglès... Sí. Com m'he dit... Uh, um, um, no, no ho entendrem. Ah. I no ho prendrem. Però tu sabes anglès. Sí, però no suficient per... No suficient per fer classes en anglès. Ah, clar. És a dir, que se necessita... Un... sobre més per entendre totes les classes i també els professors ah, els professors sap molt poc sí, sí, perquè hi ha un professor d'anglès que sí. sap anglès, però si els altres professors han d'aprendre anglès no, sí. per donar nos les classes sí. amb, amb anglès no, si no sap molt no pot ensenyar molt mm -hmm. sí? uh, eh, Núria, volia dir qualque cosa dels professors Sí? No. Val. I aquestes coses que demanem als polítics ja està o li poden demanar qual cosa més que facin millor. A veure? Sí Tony. Que no llevin el que han fet els altres polítics. Ah Això és molt important. Mm? A veure si aprenen polític, tot és polític, tot, tot, tot, tot, tot és polític, a veure si aprenen, que no llevin les coses que fan les altres. Això és molt important. I na Martina volia dir també una altra cosa, demanant-li una altra cosa a les que facin. Sí. sí? Que aturin un moment que ens escolten i ja veurà el que va. Clara, això és molt important, també. que Aturin un moment que ens escolten i què més? que ja veurà el que, que, ja que és bo. I ja veuran el que és bo, clar. Perquè això és el que ens diuen els professors sempre a nosaltres, no? Atureu, escolteu i ja ho vereu, és que és bo. Clar. Això ho que de dir als polítics perquè sembla que no escolten. I sembla que va molt, molt a prisa. Què passa que no és polític? No ho ensenyen molt bé? Mm? Mm. Idó. S'ha vist de l'escola de pràctica i sabis de SPON moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres si voliu dir qualque cosa més per despedir-se ara li pot deixar a cadascú 40 segons no, 45, 45 segons per dir tot el que vulgueu uh, okay. uh, qui vol començar? venga? Que gràcies Carles. per haver-nos deixat parlar en aquesta ràdio. Molta gràcies a tu, de debò i sabbridat és que tothom, tot el que som aquí i tothom que escolta, ha pres moltes coses de tu i de tots. Molta gràcies a tu també. Antoni. No. Núria, sí Gràcies per haver vingut. Gràcies per haver vingut. i gràcies a vosdes també per haver vingut. Uh, per ser aquí. Núria? Eh, perdona, Martina. Uh, gràcies per escoltar-nos. Uh, Més a prop, Martina. Gràcies per escoltar-nos sí. i per estar aquí. Molt bé. I també eh, gràcies a vostès i gràcies a tots els nens que estan escoltant i que s'han portat molt bé avui. I Toni? Vol dir qualsevol missatge... A a la teva professora, al teu company de l escola, a, a ta mare, a ton pare que t' estan escoltant, als teus pedriins, als teus amics. La vol dir qual cosa oh, un salut també Po salut, salutacions. I Carla també també pot...? Eh? Uh, sí sí. Que alguns amics meus m'estan escoltant, sí. que els deman per favor que no xerrin a classe i que, que escoltin a la professora. I que escoltin a la professora i que no xerrin, no xerrin a la classe. I, I tan... bé. Ben... Sí sí Carlo, I també gràcies a les persones que ens estan escoltant. Molt bé. I jo també reitero aquesta salutació, gràcies a totes les persones que ens estan escoltant, que nosaltres avui hem donat una... una com fan les curses, el pistoletazo, patapum per iniciar una feina que és molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt molt molt important, que és fer una proposta per fer una educació com tot volem. I aquí, vostè han iniciat avui, demà també, demà 15, en totes les escoles de Mallorca faran assemblea i reunió per xerrar també de de què volem, com volem l'educació i fer una cosa que se diu el llibre verd i això lo està treballant eh, un grup de pares, de mares d'alumnes i de professors que se diu Plataforma Crida així que moltes gràcies a vostès moltes gràcies a tothom i una cosa més que va dir eh, Toni i que els polítics per favor faig el, el que hem dit vale, que faig el que hem dit polític, a veure, escolteu va? Lo que han dit i nosaltres no despedim com un, una màquia, una màgia, terminant com aquesta màgia per a veure si els polítics escolten aeixe drac que diu que duc tothom de dir, perquè tinguessin dies millor. ¿vale? Así que no es quedam per acabar i després vendran savis més savis que són d veell, com molta bar, baixí, i, i, i, i, i, i guiatos són nostres avis eh? que venran a contar coses també eh? aquí eh, en este directo de Ràdio Tortuga i deixem el paf gràcies, adeu adeu adeu anem a tot també van de sola sola tots dos van preparar S'agreglaven molt bé, enfilant-se la cua d'en Paf, vigilava el vent. Nobles reis i prínceps s'inclinaven al seu pas, i quan Paf els va fer un crit, els pirates van callar al oh. Era un drac màgic que vivia al fons del mar Però el sol s'avorria molt i sortia a jugar Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans. Va conèixer altres jocs pel món que li van agradar tant que una nit molt grisa i trista el nen no el va deixar. I els brams de joia d'aquell drac es van acabar doblegant el seu llaracoll el drac es va allunyar semblava que estava plovent quan es va posar a plorar tot sol molt trist i moix el es gambantornal fonts dal mare oh baff